Don Quixote Alonso Quixiano var en medelåldersherre från La Mancha i centrala Spanien. Istället för att ta hand om sin gård var Alonso besatt av ridderlighetsideal från böckerna han ständigt läste. Han föreställde sig sig själv som en riddare till häst som skyddade de hjälplösa och bekämpade de onda. En dag gick han till sin granne, en enkel man vid namn Sancho Panza, och sa till honom Sancho. Jag har bestämt mig för att bli en modig riddare och skulle vilja ha dig som min lojala väpnare. Sancho förstod inte riktigt vad som pågick, men samtyckte ändå. Alonso återvände hem och satte på sig sin morfars dammiga rostiga rustning. Sedan satte han sig upp på en gammal häst och gav en åsna till Sancho. Akta dig värd! Jag är Don Quixote, en modig riddare! Och detta är min springare, Rosinante. Iväg, Sancho, sa han. Och så red de iväg mot en närliggande by som hette El Toboso. Byborna kikade nyfiket på Don Quixote och Sancho Pansa som stolta red vägen fram och undrade vad de egendomliga personerna kunde vara för några och vad de gjorde. Plötsligt red de förbi en bondkvinna som arbetade på fältet. Hon var en stark flicka, storväxt och stadig, men... För Don Quixotes fantasifulla ögon var hon den vackraste av damer och han tänkte ut ett namn för henne. Hon heter Dulcinea. Hon måste vara minst en prinsessa eftersom hon är min drottning och härskarina. Hennes skönhet är övermänsklig eftersom alla de omöjliga och tillgjorda vackra egenskaper... Som poeter ger sina damer finns hos henne. Hennes hår är gyllene. Hennes panna ett elysiskt fält. Hennes ögon bryn regnbågar. Hennes ögon solar, kinderna rosor. Läpparna korall, hennes tänder är pärlor. Hennes hals alabaster, bysten marmor. Händerna elfenben, hennes blekhet snö. Och det som anständigheten döljer, tänker jag mig, Så som rationell reflektion bara kan lovprisa, Kan inte jämföras med någonting, sa han till Sancho. Sancho var förvirrad. Ser du Sancho, sa Don Quixote. Detta är vårt syfte, att skydda sådana underbara damer från världens faror. Räds icke, Dulcinea, Don Quixote är här för att bekämpa de onda och elaka, ropade han. Och så fortsatte de sin färd. Don Quixote och Sancho vilade under ett träd när de plötsligt såg ett stort dammol närma sig och hörde ett högt ljud. Titta, Sancho, ropade Don Quixote. En fiende armé närmar sig. Ge mig min lans och min sköld. Don Quixote hoppar upp på Rosinante och rider snabbt fram, men det var bara en stor flock får, så Don Quixote hamnar mitt bland hundratals springande får. Men givetvis såg Don Quixote i fåren fiende soldater som sprang förbi honom. Stanna och slåss era fegisar, ropade han efter dem, medan han försökte manövrera sin lands. Sancho såg på. Hon visste inte vad han skulle tro. Det var så många får omkring honom att till slut tappade Don Quixote balansen och föll från sin häst. Sancho hjälpte honom upp. De var för många, Sancho. – Men jag stred väl, visst gjorde jag, frågade Don Quixote. E – Ja, det gjorde du, svarade Sancho. Don Quixote och Sancho fortsatte sin färd genom natten. En stor storm närmade sig och snart gjorde regn blåst och blixtar Don Quixotes resa ännu svårare. Vinden var så stark att det var svårt att ens röra sig framåt. Don Quixote kom runt en kulle där några väderkvarnar snurrade snabbt i vinden. Blixtarna lyste upp dem och de såg mystiska ut. Så för Don Quixotes fantasi var de inte väderkvarnar. Titta Sancho, sa han. Jättar! Jättar överallt! Sancho kunde givetvis inte se några jättar. Bara väderkvarnar. Plötsligt såg de kishåter Dulcinea fången i en av jättarnas händer. Dulcinea! Dulcinea! ropade han. Jag ska rädda dig! Och så rusade han fram mot värdekvarnen som för honom var en jätte som fångat hans älskade Dulcinea. Räds inte Dulcinea, jag kommer! Bered dig på min lands ondskefulla odjur, sa han och förberedde sig att slå till. Givetvis spetsade stackars Don Quijote väderkvarnens segel och fastnade där, snurrandes runt runt i timmar innan vinden lugnade ner sig och han föll till marken. Don Quijote var besegrad, han var nedslagen och deprimerad. Sancho tog med sig sin herre hem, medan Don Quixote försökte lista ut vad som egentligen hade hänt. Väl hemma igen insåg Don Quixote att alla hans äventyr bara fanns i hans fantasi. Han gick aldrig mer på riddastråt, men hans hem var alltid fullt av barn som han berättade de mest fantastiska riddarhistorier för och de levde igenom många, många äventyr i sin fantasi. Slut!